міста, саме ім'я яких вкидало у дрож. Можливо, цим задовольнялося одвічне людське прагнення справедливості і віра в те, що з чорною нічю фашизму остаточно покінчено. Інші, хто мав біду навіть здалеку бачити цих монстрів, переконувалися, що справедливої кари зазнали саме ті криваві коти, котрі мордували людей. Не втримувалися кияни і від прокльонів на адресу повішених? Скільки жителів міста потерпіло від них? Майже кожна сім'я зазнала втрат, пережила трагедію окупації, голод і нестатки. Люди ще довго не розходилися з площі, якась хвороблива сила тягла ілюцію підійти до курта і глянути на нього. Але що вона сказала б йому подумки на прощання? Проклясти, як інші? За що? Хіба тільки за те, що обдурив, що обнадіяв щасливим життям у казковій Європі? Ні, він сьогодні сплатив усі свої борги на цій площі. Можливо, просто не встиг з нею втекти від радянської армії. Щось затримало його, і не розрахувавши, він, такий миткий, спритний, дужий, не встиг вислизнути з рук ворогів. Та ні, не вона його затримала. Швидше за все, він не встиг вчасно упоратися зі своїми справами. Люція не підійшла близько до курта, який, як і всі, гойдався над землею. Вона зупинилася віддалік, поглянула на таку знайому їй постать і відчула сльози на очах. Якийсь цибатий хлопчисько підскочив у гору і, діставши Рауха, смикнув його за ногу. Люція дико закричала, хлопець перелякався і шмигнув у натов. На Люцію стали дивитися. Схаменувшись, вона рвучко відійшла від шибениці і потовпилася з усіма до вузького проходу на розбитий хрещатик. Проте не встигла зробити кількох кроків, як почула своє ім'я. Злякано обернулася. Її наздоганяв якийсь бородань. «Не впізнаєш, Люція?» – спитав чоловік, міцно взявши її під руку. «Пустіть!» – вирвалася жінка. «Який нахаба! Хуліган!» «Люція! Негарно цуратися старих друзів!» – мовив чоловік, відпустивши її руку. «А згадай, Едельвейс, Гіллер, за пів кіло маргарини!» – чоловік. «І, звичайно, Герр Гауптштурмфюрер!» «Втім, з Раухом справи покінчені!» Люція уже упізнала у Бороданеві колишнього тапера і поліцая Антона Адамадзе. «Звідки ти взявся?» – знайшлася спитати. «Я вже думала, десь пропав. Руки у того курта були довгі, але мене він все-таки не дістав», – засміявся Адамадзе. Люція намагалася не виказувати свого страху перед ним, бо знала, що нічого доброго ця зустріч їй не принесе. А що ви з ним не поділили, з Куртом? Ось про це я хочу у тебе спитати. Він не залишав тобі якогось спадку, гарненьких камінців тощо. Може, ти і не знаєш нічого про довгасту металеву коробку? Ага. Люцію немов кинули в окріп. Так, у Курта була коробка, яку він чомусь не тримав на своїй квартирі, а у неї не дозволяючи під страхом смерті торкатися її. Ні про яку коробку я нічого не знаю. Але, їхидно посміхнувся Адамадзе, кивнувши у бік площі, від якої вони вже відійшли, з собою на той світ він нічого не забрав. Я нічого не знаю, вперто повторила Люція. Ну, гаразд, ми про це ще поговоримо. Дай мені свою адресу. Нащо тобі моя адреса? Хочу в гості, хоч ти і не запрошуєш. Люція промовчала. Хіба я такий вже нікчемний парубок, і далі жартував Адамадзе. Правда, на мою бороду багато срібла від тоді, як ми попрощались, просипалось. Та це не біда. Досі я був толерантний до тебе, тримався осторонь, не залицявся, не заважав тобі любитися гаутштурмфюрером, а тим часом у моєму серці, можливо, Теж бурхало полум'я кохання до тебе. Від жартів Адамадзе Люцію кидало в жар. Все це було схоже на знущання. «Ідити під три чорти, не витримавши, визвірилася вона. І на очі мені більше не потрапляй, бо і на тебе у мене зашморг знайдеться». Коли Адамадзе, дружньо змахнувши рукою, пішов цегляною стежкою до хрещатика, Люція не зразу оговталась. Якусь хвилину стояла на місці, а потім кинулася не додому, а до військової комендатури. Люція заглянула до кабінету помічника коменданта. Майор, побачивши її, підвівся за столу, покинув офіцера, з яким розмовляв, і поспішив на зустріч. Єпіфанцев був такий же молодий і стрункий, як Раух. Якби не радянська форма на майорі, їх можна було б сплутати. на мить навіть здалося, що Курт Воскрес! Втім, хіба сплутаєш мертве із живим? Курт завжди був похмурим, часто знервований і злий навіть, а Єпіфанцев, ідучи килимовою доріжкою до Люції, привітно посміхався. «Вітаю, Людмила Йосипівно, промовив він, подаючи руку. «Були на площі? Ви дуже бліда». «Так, і досі тіпає. Ці видовища не для мене». Я їх достатньо надивилася в окупації. Тут є певна різниця, зауважив майор, однак не втрачаючи доброзичливої посмішки. Ах, манірно зойкнула Люція, слабке жіноче серце усяка смерть вражає. Розумію, розумію, погодився Єпіфанцев, чекаючи від жінки пояснення її появи у комендатурі. Та головне не в цьому, Ігоре Петровичу, а в тому, що я побачила потім, Ідучи з площі, одних повісили, а інші злочинці вільно гуляють по Києву. Я, як радянська людина, прийшла, щоб повідомити. «Гуляють по Києву?» – не второпав відразу майор. «Хто гуляє? Німці?» «Та ні, поліцаї!» – побачила одного такого, що лютував разом з гестапівцями. «Ви не помилилися?» «Ні, я його не раз бачила». «Це якийсь нібито грузинський князь. Він вірно служив німцям. Я співала в кафе, ви знаєте, з голоду. І він часто приходив туди, хоч кафе було тільки для німців. Сидів у поліцейській формі, у товаристві одного з тих, кого зараз повісили. Прізвище не знаєте? Чула. Адамадзе Антон. Я його відразу впізнала, хоч він відпустив велику бороду». Майор Єпіфанцев повернувся до столу, занотував на папірцеві прізвище поліцая. «Адреси, звичайно, не знаєте?» Люція знизала плечима. «Дякуємо вам, Людмило Йосипівно, проведжаючись жінку до дверей, сказав Єпіфанцев. Ми його знайдемо, і він своє одержить. У вас іще є якісь справи?» «Ні-ні, Ігоре Петровичу, до побачення». І втішена, трохи заспокоєна, Люція вийшла з кабінету. Капітан Андрійко мав рацію, коли передбачав тяжку і марудну роботу в аерофлоті. З кількома працівниками, виділеними начальством на допомогу оперативно-слідчій групі, він приїхав до агентства і зайшов до кімнати, де аерофлотівці склали книжечки корінців авіаквітків. Під стінами кімнати мало не до стелі, акуратними кубками – Зводилися ці книжечки. Андрійко аж головою струснув, відганяючи це видовище, як мару. Мила дівчина в синій із золотом аерофлотівській формі зрозуміла капітана і співчутливо посміхнулася. «Ну що ж, браття, – звернувся Андрійко до своїх помічників, – берімося до діла, будемо сподіватися на успіх. У нашій роботі найголовніше – терпіння». І впертість. Особливої уваги прошу до корінців від 20 до 25. 26 грудня. Ще раз нагадую прізвище. Славов. У напруженому пошуку минуло два дні. За ці дні було перегорнуто, як і припускав капітан, десятки тисяч корінців. Прізвища Славов на них досі не зустрілося. Лише третього дня, уранці, коли переглядали квитки, вже за 23 грудня почувся короткий радісний вигук. Є. Усі підвели голови. Лейтенант Задорожний помахував книжкою корінців. Ось він, цей Славов. Коли, спитав Андрійко, простягаючи руку за документом. 23-го, на Сочі, задоволено відповів лейтенант, віддаючи книжечку капітанові. Ну, слава Богу, полегшено зітхнув той. Здавалося, не пропали їхні пошуки, і версія підтверджувалася. «Поцікавтесь, оку три години відбувся цей рейс», – попросив задорожного капітан. Андрійко був задоволений успіхом лейтенанта, але йому не сподобався вираз обличчя свого молодшого колеги, коли той вигукнув «Є». Це був жорсткий, безжальний оскал переможця – який вполював здобич Очі лейтенанта хворобливо блищали На щоках випнулись жовна І капітанові на думку спав принцип коваля У розшуку і у слідстві, казав полковник Насамперед збережіть людську моральність І ніколи не забувайте, що ваш противник Теж людина, а не дикий звір Не полюйте на нього, а встановлюйте істину і відновлюйте справедливість. Капітан давно вже помічав, що у частини молодих працівників карного розшуку помітна безпідставна жорстокість і у поглядах, і у діях. Але розуміючи, що це віяння часу, тільки з прикрістю розводив руками. На терміновій нараді оперативно-слідчої групи, яка відбулася через годину у прокуратурі, Андрійко доповідав, Слава вилетів на Сочі 23 грудня першим рейсом. Рейс відбувся вночі, о четвертій годині. Якщо врахувати свідчення Шумейкової, що її обірвана розмова з Гальчинською сталася під вечір 22-го, то події співпадають у часі. Має насторожити нас і такий факт – вигук Гальчинської, який почула по телефону Шумейкова «О, як давно я тебе не бачила». Можливо, це були останні слова, вимовлені Гальчинською за життя. У нас є всі підстави зв'язати цей факт з убивством. І справді Славов давно поміняв квартиру і виїхав до Севастополя. Природно, що Гальчинська давно його не бачила. І її слова підтверджують нашу підозру. «Упіймати цього Славова і добряче притиснути, він і признається», – вкинув лейтенант задорожний. «У нас немає підстав, – заперечив Андрійко, – і що це за норма – притиснути. Як ви це розумієте?» «Як на мене тут все ясно. Остап Володимирович має рацію, – підтримав капітана радник юстиції. У нас немає поки що прямих доказів злочину Славова. Побічних назбиралося, але потрібні прямі. До речі, – звернувся прямо до лейтенанта Співок – цей побічні якраз і зібрав особисто Остап Володимирович. Виявив давні зв'язки Гальчинської із Славовим, факт обміну квартири тощо. Але, як бачите, він поки що не наполягає на арешті. Намі ще слід з'ясувати причину обміни квартири Славовим на Севастополь. Чому і коли прилітав до Києва? Чому вилетів з Києва першим нічним рейсом 23-го? Чому на Сочі? а не до себе, в Севастополь, і ще багато чого. «Доведеться брати відрядження», – зауважив капітан, «вивчити його тамтешні сочинські зв'язки, знайомства, спосіб життя, а тоді вже вирішувати». «Так», – погодився радник юстиції, «сподіваюсь, місцева міліція, як годиться, допоможе вам». В «Сочі, місто мрія, місто сонця і ласкавих хвиль», місто буяння духу, радості і місто великих грошей, трагедій і криміногенної обстановки. Навіть у січні, в мертвий сезон, місто було повне сонця, приймало багато курортників, щоправда відмінних від літніх мешканців фишенебельних готелів, багато гостей, господарських діячів, спекулянтів, одягнених за останньою модою професійних повійць, і просто випадкових заробітчанок, які, починаючи з весни, зліталися сюди, як метелики на вогонь. Пляжі були порожні, хоч зрідка на них з'являлися поодинокі відчайдухи спортсмени, які стрибали у холодні хвилі, люди товпилися здебільшого на центральній вулиці на Приморському бульварі. Капітан Андрійко і лейтенант Зодорожний у цивільних куртках прогулювалися серед відпочиваючих – не спускаючи очей з високого чоловіка у синьому імпортному плащі і крислатому капелюсі, що захищав від сонця. Місцевий карний розшук на підставі окремого доручення, надісланого телеграфом відразу після наради у прокуратурі, до прильоту київських оперативників встановив нагляд за Славовим, який жив в одному з дорогих готелів, поцікавився, з ким він знайомий, чи не здавав якихось коштовностей у скупку. Тепер киянам належало довести цю справу до завершення. Слава виділявся серед зимових гостей міста, здебільшого людей літніх, хворих, з нездоровою жовтизною облич, яких не могло підсмажити навіть Чорноморське сонце у спеціальних соляріях. Це були пенсіонери, службовці середнього достатку, Робітники і колгоспники, яким путівки надавалися здебільшого взимку, і які приїздили до Сочі найбільше заради мацестинських ванн. З того, як прогулювався Славов по Сочі, можна було зрозуміти, що певного плану відпочинку у нього немає. Чоловік просто тинявся по центру курортного міста, знічев'я розглядаючись навколо і іноді зупиняючись біля вітрин крамниць. Капітан Андрійко звернув увагу на те, що затримавшись на мить біля вітрини ювелірної крамниці, Славов раптом засунув руку у внутрішню кишеню плаща чи піджака, ніби перевіряючи, чи не порожня вона. Потім, заспокоївшись, оглянувся на перехожих і рушив далі. Неподалік крамниці він наблизився до модно одягненої, дуже нафарбованої дівчини, яку тримав під руку Явно не по літах, як для неї, поважний чоловік, і щось мовив їм. Чоловік похитав головою, і вони пройшли повславова, не оглядаючись. Той трохи постояв на місці, потім повернувся назад, знову минув ювелірну крамницю і знову зупинився, оглядаючи перехожих. Так він протягом півгодини прогульовся біля цієї крамниці, ще раз зупинив якогось курортника а коли і той відмахнувся, сам рішуче відчинив двері ювелірної. У крамниці, де вешталося кілька чоловік, які знічев'я розглядали виставлені у вітринах золоті і срібні прикраси, Славов постояв біля прилавка, а потім нерішуче наблизився до двох дівчаток-продавщиць, що жваво обговорювали у кутку свої справи. Дівчата не звертали на Славова жодної уваги. Чудові психологи, вони з одного погляду зрозуміли, що серед людей, які зайшли, немає потенційних покупців, і тому повністю віддалися своїм проблемам. Коли Хормейстер подав голос, одна з продавщиць місцем глянула на нього. Проте не почувши конкретного запитання, бо Слава в'явся, мимрив, махнула рукою на вітрини, мовляв, дивіться, вибирайте і не ворочте без діла голови. І, здихавшись неперспективного покупця, дівчина повернулася до розмови. Славо потоптався на місці і покірно відійшов до заскленої настінної вітрини. Андрійко, який залишив лейтенанта на вулиці, попростував до крамниці слідом за хормейстером. Тепер він теж з удаваною цікавістю розглядав вітрини. Його не здивувало те, що Славо не наважується прямо запропонувати тут свій товар, хоч поведінка хормейстера не пасувала образу жадібної до грошей, рішучої і жорстокої людини, яка вчинила вбивство. Капітан розумів, що Славов ще переживає психологічну реакцію властиву убивці, якого вже після злочину охоплює духовна прострація. Мов би він тільки згодом осягнув трагічність свого злочину, і страх від плати міцно тримає його в лабетах, визначаючи усю подальшу поведінку. Верховуючи цей стан Славова, а також те, що прямих доказів його злочину немає, як з'ясувалося, хормейстер до скупки нічого не здавав, хоч і тинявся біля неї, на гарячому не був спійманий, капітал вирішив, що допомогти Викритий вбивцю може тільки раптова психологічна атака. Ще трохи покрутившись у крамниці, Славов ні з чим вийшов на вулицю. Капітан рушив у слід і через кілька кроків подав знак задорожньому. Обоє одночасно опинилися обабіч підозрюваного. "Славов, Віктор Іванович?" спитав Андрійко. "Так", відповів той, підозріло оглядаючи незнайомих людей. «Карний розшук», – пояснив капітан, показуючи червоне посвідчення із позолоченими літерами. «Капітан Андрійко». «Та що ви, на якій підставі, – нарешті знайшов сили, – вимовити хормейстер?» «Ви підозрюєтесь у вбивстві вашої знайомої, Людмили Гальчинської», – жорстко мовив Андрійко. «Ідіть із нами». «Ведіть себе спокійно», – попередив про всяк випадок. «Я не люблю ексцесів». Славов внутрішньо зламався відразу. Обурення його прозвучало жалюгідно, і кинувши розгублений погляд на сонячні стежки, що сяйно посмугували тротуари, на зелений олеандр та пишні пальми, на далеке синє-синє вкрите блискітками море, він, здавалося, зовсім втратив мову. Славов хотів щось сказати, але на нього напала гріковка, яку не можна було зупинити. Капітан Андрійко, звіряючи по пам'яті фото хормейстера із живою натурою, пильно вдивлявся в його смагляве, невиразне, серповидне обличчя, що немов дивилося в себе. Потім Славо хотів засунути руку в кишеню плаща, та капітан зупинив його жест. «Нічого не виймайте!» Носовичок, жалісно пробурмотів Хормейстер і далі борючись з гіковкою. Під. І справді Під рясно зволожив обличчя Хормейстера, стікав вниз і зависав краплями на його чорненьких, підстрижених чаплінських вусиках. Гаразд, носовичок вийміть. Славов із вдячністю кивнув і став витирати Під з обличчя. Тим часом задорожний зупинив таксі. «Чому ви вбили Гальчинську і далі йшов у пряму атаку Андрійко, не даючи підозрюваному оговтатися, зібратися з думками для опору? Відповідайте чесно. У нас є незаперечні докази, і тільки щире признання може полегшити вашу долю». Капітан розумів, що в ці хвилини в душі Славова повне сум'яття, вихор думок, який прилітає у його голові, не дає обрати якийсь один варіант поведінки – лінію опору. Саме це було на руку капітанові, і хоча дещо суперечило презумпції невинності, але допомагало встановити істину. Допит Славова капітан Андрій почав відразу, як приїхали до місцевого управління внутрішніх справ. Задорожний іще оформляв оплату таксі, а капітан уже завів Славова у вільний кабінет і відразу узявся до справи. Славов, очевидно, вважав себе в Сочі у повній безпеці. Уже минув місяць від трагедії у Києві. Він заздалегідь усе продумав, навіть квартиру для цього поміняв. І приїзд його у грудні до Києва, як він вважав, був абсолютно непомітним. Тому його так приголомшила поява київських оперативників. Він втратив мову і зараз мішком сидів перед Андрійком, у стані повної прострації. Капітан вирішив трохи послабити натиск. Ви знали Людмилу Гайчинську? Слава мовчав, нахиливши голову. У кабінет увійшов лейтенант Задорожний. Андрійко очима показав йому на стілець неподалік підозрюваного. Але ж ви працювали з нею у палаці культури на Подолі. Людмила Йосипівна співала у хорі, яким ви керували. Славов і далі мовчав. «Я думаю, це не кращий спосіб для виправдання мовчанка», – за знаком капітана включився у допит задорожний. «Чому ви поміняли квартиру? У вас була непогано оплачувана робота, вас цінували як фахівця. А ви покинули столицю і переїхали до провінційного Севастополя», – питав Андрійко. «Мене запросили на роботу до морського клубу», – нарешті відповів хормейстер Проте, як і раніше не підводячи голови. Але ви там так і не стали до праці, парировав у відповідь капітан. І чому ви раптом опинилися в Сочі? вкинув у перехресний допит лейтенант Задорожний. Вештаєтесь біля ювелірних скупок та кримниць, щось маєте на продаж? Я відпочиваю тут, спромівся пробурмотіти славов. Здавалось, він уже трохи зібрався з думками і набрався духу для опору. «У вас що, путівка?» «Та ні, так, декуном». «Та підніміть голову», – жорстко промовив задорожний, «і скажіть, чим ви убили Гальчинську?» Хормейстер судрожно вп'явся пальцями у стіл. Так сильно, що вони побіліли. «Вона зраділа вам, як давньому другові», – майже добродушним тоном вкинув у розмову капітан. «Пам'ятаєте, як вона скрикнула, коли відчинила двері?» «Як давно я тебе не бачила? Ви що, після від'їзду з Києва вперше завітали до неї?» Славо нарешті підвів голову. По його обличчю стікали сльози. Він тихо схлипував, і весь його вигляд, особливе обличчя, був жилюгідним. Чепурні кущики вусиків під носом ще дужче посилювали це враження. Схлипування переходили в ридання. Андрійко, не виявивши в кабінеті води, послав по неї лейтенанта. Стукаючи зубами об стінки склянки, хормейстер випив води. «Я не можу зараз говорити. Мені тяжко говорити. Я втомився. Гаразд, зробимо перерву у нашій розмові», – погодився капітан, відчуваючи, що поки вони з задорожним ще не знайшли у Сочі вагомих доказів проти Славова, хоч Інтуїтивно відчували, що саме тут зрештою знайдуть. Славова, обшукавши, відвели у камеру попереднього ув'язнення, а капітан і задорожний вирішили піти десь попоїсти. Після того, як Славова привели знову до кабінету для допиту, і капітан разом із задорожним стали повторювати у різних варіаціях свої запитання, на які підозрюваний або відповідав ухильно, або зовсім не реагував, мовби вони не його стосувалися, чим дратував за дорожного, пролунав дзвоник від чергової поміск відділу. У камері, де щойно тримали Славова, знайшли діамантові сережки, сховані за трубами батареї центрального опалення. Принесіть їх сюди, складемо акт, розпорядився Андрійко. Сережки поклали на стіл і серед тиші що запанувала у кімнаті. Було чути тільки тяжкий подих Славова. І чи не найпромовистішими були самі діаманти, що, наповнюючи повітря бризками світла, сміялися і плакали, іначе попереджали людей, щоб не чіпали їх, бо в них таїться некерована сила добра і зла. Про те, що це були цінності Гальчинської, капітан не мав жодного сумніву. Вони цілком співпадали з описом прикрас, які носила убита жінка. Згодом це підтвердить експертиза, але тим часом Андрійко був переконаний у своєму висновку. «Тільки одне, – він спитав у хормейстера. – Де ви їх ховали?» Було дивним, що під час обшуку їх не знайшли. «Це не мої, – похмуро відповів Славов. Віктор Іванович з нотками до кору в голосі – промовив капітан, адже я попередив, що тільки чесне визнання може полегшити. Крім вас, нікого в цій камері сьогодні не було. Проведемо експертизу і встановимо, що знято їх з убитої. Що ви тоді скажете? «Ну, мої!» роздратовано буркнув хормейстер. «Нехай і мої! То що?» Купив для своєї коханки. Тому й никав, як ви сказали, біля ювелірних скупок. «Мої!» Не Гальчинської. А як ви їх сховали при обшуку? У носовичку, коли витирав під. Андрійко мало не крякнув, згадавши, що це він дозволив хормейстеру користатися носовичком. Але тепер, після знахідки діамантових сережок, остаточно переконався, що він на правильному шляху. Після другого допиту Славова Андрійко звернувся до прокурора за постановою про обшук у хормейстера в готелі. Обшук, який капітан із задорожним та місцевими колегами провели у номері Славова, дав очікувані результати. Капітан Андрійко, уражений тим, що зумів хормейстер сховати від нього у носовичку сережки, був особливо ретельний. Він нишприє по всіх закутках приміщення сам. Обдивився особисті речі хормейстера. Вистукав чемодан помітивши підшиту внутрішню обшивку дипломата. Одірвав її, хоч Славу, який був присутній при обшуку, категорично протестував проти цього. Але доскіпливість і рішучість капітана дала свої наслідки. За обшивкою було сховано два перстні з алмазами і великий рубін на золотому ланцюжку. Речі, які зі слів Шумейкової і племінниць Гальчинської, належали Убитій. Після того, як капітан з гнівним виразом на обличчі показав зблідлому хормейстеру свою знахідку, той повністю скис. Капітан був задоволений своєю знахідкою, але обшуку не припиняв. Він шукав перстень з найбільшим діамантом, який Гальчинська із Шумейковою не змогли оцінити у Києві і за оцінкою якого треба було їхати до Москви. Андрійко знов і знов усе мацав і перемацував у номері, попросив у працівника готелю драбину, і з неї оглядав верх шафи, шукаючи будь-якої щілини, проглянув карнизи і ліплення, вкриті шаром пилу. Час минав, а спітнілий капітан не вгамовувався. Від напруження і лазіння по драбині у залитій південним сонцем кімнаті він розпалився. Обличчя почервоніло, і рубець на щоці загрозливо побагровів. Всі втомилися, навіть задорожний, який припинив розшуки, сів до столу і став писати протокол обшуку. Поняті теж втратили інтерес до пошуків і посідали біля столу, розглядаючи гарні дорогі прикраси, які лежали перед ними. Зрештою капітан зліз із драбини і підступив до Славова, який, здавалося, байдуже з відстороненим порожнім поглядом, сидів на ліжку. «Ви знаєте, що я іще шукаю?» – сердито спитав його капітан. Слава у мовички знизав плечима. «Не знаєте?» – ще суворіше промовив Андрійко. «Де перстень з великим діамантом, який ви здерли з руки убитої? Де він?» – питаю я вас. Хормейстер відвів провинний погляд убік. Його сиповидне лице, здавалося, ще дужче замкнулося в собі. «Де?» – не стримавшись, гнівно скрикнув Андрійко. «Продав!» – поступаючись натиску капітана, нарешті видихнув із себе підозрюваний. «Де? Коли? Кому?» «Не знаю. Біля скупки. За двісті п'ятдесят карбованців». Капітан мало не схопився за голову. «За двісті п'ятдесят!» – Славов Йому ціна щонайменше 30-40 тисяч. Це ж унікальний камінь. Але, здавалося, і це повідомлення не справило на хормейстера враження. У мене скінчилися гроші. Мене виселяли. Як виглядала людина, яку ви продали? Не пам'ятаю. Чоловік. Ошатно одягнений. А ще обличчя, якісь особисті прикмети, конкретно одяг. Не пам'ятаю. Правда, очі в нього були дуже холодні. Він торгувався, давав двісті. Я просив п'ятсот. Але з рук персня він не випускав. Я не міг довго торгуватися. Ніхто доти не купував, думали, підробка. Я віддав за 250. Капітан Андрійко дивився на зніченого хормейстера уже негнівно а презирливо. Він розумів, що за таким словесним портретом, власне, без будь-якого портрета, в Сочинському карному розшуку буде дуже складно знайти цього покупця. Славов покірно підписав разом із понятими протокол обшуку, Андрійко запакував знайдені цінності і повіз Славова назад до міського управління. Там уже під час третього протягом усього цього дня допиту Слава почав признаватися у вбивстві і розповів подробиці. На запитання капітана про мотиви злочину він сказав Коли я познайомився з Гальчинською і потрапив до її квартири, я зрозумів, що вона багата. Я всіляко догоджав їй і на роботі виділяв серед усіх. Ви були її коханцем? Так. – півнув Славу. – Я дуже хотів зблизитися з нею. Я навіть запропонував одружитися, бо жив я бідно, на маленьку зарплатню. Ви ж знаєте, як платять у культурі. А вона розкошувала. Це було несправедливо. Я весь час думав, звідки у естрадної співачки таке багатство, такі діаманти. Теж, певно, якась нечиста історія. Ця несправедливість долі гнітила. До того ж, коли освічився, вона мене образила. Незважаючи на те, що я значно молодший і, здавалося, подобався їй, різко, навіть грубо відмовила. Гідний тільки на роль коханця, не більше. Тоді я вирішив вбити її і пограбувати. Я носив в собі цю ідею кілька років. Думка про вбивство переслідувала мене. Я не спав ночами в найменших деталях, обмірковуючи свій план. Коли вона запрошила в гості і, роздягаючись, знімала свої коштовності, клала їх на тумбочку біля ліжка, я дурів. Ледве стримувався, щоб тут таки не задушити її подушками. Зрештою я вирішив убити її молотком і заздалегідь купив його. Важкий, зручний, чистенький, з гладкою ручкою, він став моїм найближчим другом. Під час безсоння я клав його біля себе в постіль і тоді заспокоєний засинав. «Де він тепер?» – жорстко спитав Андрійко. «Потім», – хормейстер уникнув слів після вбивства, «я кинув його в урну на Чкалова разом із Ватяником, який теж був у крові». Капітан подумав, що попереду оперативників і ще чекає марудна і брудна робота на міському звалищі, куди, очевидно, потрапили закривавлені ватяник і молоток. І треба будь-що знайти, щоб довести обвинувальний висновок щодо злочину Славова. Не підводячи голови від протоколу, який писав поспіхом, намагаючись встигнути заквапливою плутаною розповіддю підозрюваного, він кинув «Продовжуйте». Збираючись із думками, Слава не відразу розкрив рота. Трохи похитуючись на стільці, з напівзаплющеними очима, він ніби перебував у самнамбулічному сні. «Я слухаю», – повторив Андрійко, відірвавшись від протоколу. «Купили молоток. Що було далі?» «Я поміняв квартиру на Севастополь. Я ніколи не чекав, що подумають на мене». Ніхто не знав, що я повернувся до Києва І заздалегідь узяв квиток на Сочі Я прийшов до неї Упізнавши мене, вона відчинила двері Ми привіталися, і вона пішла вперед Вона скрикнула, як давно я тебе не бачила Зауважив капітан Я вже не пам'ятаю, витріщив очі підозрюваний Може бути, голос Славова затремтів. І тоді я витяг з кишені молоток і з усією силою вдарив її по голові. Мій вірний друг не підвів, вона відразу впала, і я став її добивати. Слава схлипнув і раптом голосно заридав. Капітан Андрійко, не виявляючи своїх почуттів, терпляче чекав, коли скінчиться істерика. «Я ж любив її», – бурмотів схлипуючий хормейстер, «я ж хотів одружитися, вона сама винна». «Годі нити!» – гримнув на нього Андрійко. «Продовжуйте!» «Як вона впала?» «На живіт!» Потім я перевернув її на спину, щоб зняти персні, сережки. У шкатулці, на тумбочці, я знайшов іще два персні. «Ви їх зараз забрали!» «Далі?» Я знайшов ключі, і тільки тоді помітив трубку біля телефону і поклав її на важіль. Не оглядаючись на труп, вийшов з квартири і замкнув її. «О котрій годині?» «Я не дивився на годинник. Може, о п'ятій чи шостій дня?» «На дворі вже було темно. Де ви поділи ключі?» «Я про них забув і згадав лише в аеропорту. Спустив у туалет. Допит закінчувався. Андрійко дав підписати підозрюваному протокол і наказав відвести його до камери». Потім пішов до начальника відділу і від нього дав телеграму, щоб із Києва вислали за Славовим конвой. Уже в Києві дорогою до слідчого ізолятора із Славовим сталася нова істерика. Крізь негусту пилину мокрого снігу, що висліла над Києвом, він помітив, як машина з площі Перемоги завертає на вулицю Воровського. Тільки не візіть мене у цей дім!» – закричав він. «Я не витримаю!» Андрійко наказав водієві повернути на Чкалова, однак зауважив хормейстеру. «Вам все одно доведеться побувати на місці злочину, підтвердити зізнання в деталях. Без слідчого експерименту не обійдемося, бо маємо переконатися, що ви не обмовили себе». Славов, хитаючи головою, застогнав. Полковник Коваль важко підіймався по лунких металевих сходах міського управління внутрішніх справ, яке незмінно, скільки пам'ятає, містилося у старезному, дереволюційному, але ще міцному будинку колишніх присутніх міст. Ці сталеві сходи, вичовгані до близьку, амортизуючи під вагою людей, на які ставали багато років підряд, і рішучі впевнені ноги чиновників усіх рангів та урядів, і тримтячі розгублені підданих правосуддю, ніби підкреслювали непохитність і силу закону. Скільки разів сотні, тисячі ступав по них і Дмитро Іванович Коваль із вірою в душі у справедливість, яка завжди живе в людині, хоч би які найтяжчі обставини складалися навколо. Полковник піднімався повільно, ще раз пригадуючи деталі давньої справи про убивство реемігранта з Канади Андрія Гущака. Час вносив свої корективи. Обмежені у часі зникали в небуття окремі люди, цілі покоління, але ніколи не вимирала справедливість, прагнення її. Раніше чи пізніше, а злочини проти людини все одно розкривалися. Якщо не міліцією, то історією. Із-під тьми небуття висвічувалися образи жертв і постаті їхніх котів. Так сталося і з давньою подією – пограбуванням банку Апостолова, з трагедією самого банкіра і його сім'ї, з долею отамана загону анархістів Андрія Гущака. Багатьох із персонажів цієї трагедії за півстоліття уже не було серед живих, Загинув Андрій Гущак, а так само його вбивця, юрист-консульт Козуб. Помер у психіатричній лікарні колишній банкір Павло Амбросійович Апостолов. Померла і його донька Клава. Зовсім постарів професор Решетняк. Зазнав справедливої кари на Шибениці Гауптштурмфюрер СС Раух. І нарешті загинула не своєю смертю колишня співачка з Едельвейса, Люція Гальчинська А її вбивця Хормейстер Славов Сидів нині у слідчому ізоляторі І обливаючись від страху Смертельним потом Чекав суду Але привиди зниклих людей Все одно з'являлися серед живих І просили справедливості З цими думками Полковник Коваль Постукав у кабінет Андрійка Капітана на місці не було і Дмитро Іванович зайшов до канцелярії. «Остап Володимирович у начальство», – сказала строга дівчина-секретар. «На килимі?» – пожартував Коваль. Дівчина розуміла чиновницько-бюрократичний жаргон, але жарт незнайомого літнього чоловіка не підхопила і у відповідь тільки підняла брову. «Давно викликали?» – спитав Коваль. «З півгодини». «А не нарада? «Ні». «Значить, скоро відпустять. Я почекаю». «Начальство не любить довго морочитися з одинаком, підлеглим», – посміхнувся полковник і, роздягнувшись під строгим поглядом секретарки, сів на стілець. Генерал, начальник управління, багато років працював із Дмитром Івановичем. Він тоді був так само, як і Коваль, під полковником. Потім полковником вони навіть дружили». Проте зараз Дмитру Івановичу не хотілося з'являтися йому на очі. Почалися банальні розпитування про життя-буття пенсіонерське, про Ружену, про доньку Наталку, яка вийшла заміж за кубинця і поїхала з ним, покинувши університет. Довелося б розпитувати про те, як вони з Руженою за її запрошенням побували в гостях на Кубі. Там був гарний синій-синій океан, пальми, банани авокадо. І не було тієї доньки Наталки щучки, яку колись виховував удівець Коваль. Там була відчужена молода жінка, що звалася його дочкою, але відхрестилася від свого минулого і всього, що з ним зв'язано. Наталка тепер стала душевною раною Дмитра Івановича, і він не любив ятрити її перед чужими людьми. Та ось двері кабінету прочинилися із них вислигнув розпашилий капітан Андрійко. Він втупив очі у Коваля, немов не впізнав його. Замить відсутній погляд його просвітлів. Капітан вигукнув «Дмитро Іванович, яким побитом?» і радо простягнув руку. «Чекаю вас, Остапи Володимировичу», відповів полковник. Вони пішли до кабінету Андрійка, і Коваль дорогою мовчав, даючи можливість капітану отямитися після розмови з начальством. У кабінеті Остап Володимирович заспокоївся і відразу почав розповідати Ковалю про поїздку до Сочі. Хоч Дмитро Іванович поки що нічого не питав. Закінчуючи, Андрійко сказав, «Ватяник і молоток Славова ми таки знайшли на міському звалищі. Можете уявити собі, Дмитра Івановичу, яка це задача була?» Довелося перерити великі купи мокрої від дощу і снігу гнилизни. Але знайшли. Та знаю, знаю, кивнув коваль. І самому доводилось. Експертиза підтвердила. Кров на ватянику і молотку. Гальчинської. Хоч сліди були слабі, стерті, частково змиті. Але почасти збереглися. Добре, що ватяник потрапив на звалище. Був подертий і ніхто на нього не зазіхнув. Капітан задоволено перевів подих. «Он як, Дмитре Івановичу, закінчилася ця діамантова справа, яку ми з вами розпочинали. Невідомі шляхи, Господні. Ніколи не думав, коли займалися гущаком і козубом, що через багато років знову все спливе і закінчиться тільки тепер. Та слава Богу, бо затягли з нею. Тут уже нові підпирають». Закінчивши свою розповідь, Андрійко запитально поглянув на Коваля. Що привело полковника до нього? Адже не буде ходити до зайнятих людей з нічел'я? Чи може це таке пенсіонерське дозвілля? А справа ця Остапе Володимировичу не закінчена, раптом промовив полковник. Ні, ні. Як так? Щиро здивувався капітан. А так, у нас крім Гальчинської ще був апостолов. Тобто його скарб. Ми не знайшли його. Як це не знайшли? Я сам відкрив у платяній шафі сховку з коштовностями. А те, що конфіскували у Славова, було останнім, яке нам пощастило врятувати. Далеко не все, не погодився коваль. Згадайте стрази, ту підробку під справжні дорогоцінні речі, яку колись виготовив передбачливий банкір-апостолов, щоб одурити злодіїв і сховав їх разом з паперами у лісові під Києвом. Те, що ви знайшли, не складає і десятої частини скарбу. А де решта? Капітан незадоволено знизав плечима. Хто знає, що зрештою сталося? Пролетіли над країною роки, війна. Десь щось зникло, розвіялося. Та й чи переконані ми остаточно, що у Гальчинської коштовності і скарбу Апостолова? Остапа Володимировичу з докором промовив Коваль. Ну нехай і так, уже починав сердитися капітан. То що ви хочете, Дмитро Івановичу? Гадаю, що справа Гальчинської Апостолова не закінчена. Такої справи у нас не було. Була справа убивства Людмили Йосипівни Гальчинської. Ми її розкрутили. Убивця чекає суду. Справу закрито. Нашу оперативно-слідчу групу розформовано. Чого ж ви хочете, Дмитри Івановичу? Щоб іще одна не розкрита на нашій шиї, зависла. Адже ваша мрія, Дмитро Івановичу, про втрачені коштовності Комерційного банку Апостолова, це міф. Немає жодних фактів, жодних підстав для порушення якоїсь справи, тим більше карної. Який прокурор нам таке дозволить? Ви такий досвідчений юрист, і я, ваш вдячний учень, дивуюсь, чого ви добиваєтесь. Остапе Володимировичу, я не певен, що весь скарб загинув. І сумнівиці на користь версії, що він існує, може десь близько, може таки в нашому місті. Як же відмовитися від спроби його знайти? Я не вважаю, що справа, яку ми з вами колись починали, у зв'язку із загибеллю Андрія Гущака, закінчена». От вона такий висить, як ви кажете, на мені і на вас. Що ж, по-вашому, нам стати приватними детективами, тяжко зітхнув капітан, дивуючись на стирливості Коваля у такому ясному і простому, будь-кому зрозумілому питанні. І я не знаю, де і як його шукати, на якій підставі. І якби ми влізли у таку халепу, то все закінчилося б тільки серйозною прочуханкою від керівництва. За те, що намагаємось повернути державі неабиякі цінності? За втрату часу, витрати, Дмитре Івановичу, з благанням промовив капітан. Хіба ви не знаєте, як у нас робиться? Поговоріть з генералом, якщо хочете. Коваль з гіркотою подумав, що з роками і в міліції нічого не змінилося. Вона навіть ще дужче потонула у формалізмі, канцеляризмі, намагаючись, як завжди, надати своїй діяльності зовнішнього благополуччя. Боюсь, що таки доведеться на схилі літ стати приватним детективом, з кислим поглядом зіронізував Коваль і підвівся зі стільця. Цінності треба повернути Україні. Це піт і кров нашого народу. Сподіваюсь, Дмитро Івановичу, в тон полковникові відповів Андрійко, діятимете без порушень карного кодексу. «Спробую», – посміхнувся Коваль, «хоч це й нелегко у даному випадку. Буду сподіватися все ж на підтримку офіційного розшуку. У вашій особі. А поки що до побачення. Вітання дружині». Коваль на кілька секунд затримався на високому ганку міського управління внутрішніх справ. На дворі стояла гнила погода, мало схожа на зимову. Було холодно, вітряно. З неба сіявся не сніг, а якась мжичка. Відтоді, як гори господарі країни придумали море на півночі Києва, клімат у великому навколишньому регіоні став якийсь гнилий. Де й поділася справжня зима з міцним морозцем, тепле сухе літо. Кияни почали більше застуджуватися і занедужувати. Дмитро Іванович зійшов з ганку і раптом згадав про доручення від дружини. Він намацав пальцями у кишені пальта згорнений гладенький целефановий кульок. Ружена просила купити у центрі так звану лікарську ковбасу для салату. І він покірно погодився, засунув кульок у кишеню. Але що то значить вік? Тільки тепер згадав, вибираючи дальший напрям свого походу. Якийсь час після того, як полковник Коваль вийшов на пенсію, дружина берегла його самолюбство. Але з часом про полковницькі погони було забуто, і вона все частіше доручала йому хатню роботу, дрібні покупки у крамницях. Та Дмитро Іванович і не пручався, розуміючи, що Ружена, яка не покинула служби у конторі геологів, мала дуже мало вільного часу. Логічно було б зараз спуститися йому на Хрещатик, до Центрального астроному, де на прилавках завжди була варена ковбаса. Проте Дмитро Іванович рушив у протилежний бік, вулицею Артема, що вела на Львівську площу, де теж був всякий такий гастроном. Однак і цю кромницю, замислившись, полковник проминув, і не знати як опинився на вулиці Воровського, поблизу будинку, в якому колись жила Людмила Гальчинська. Якась невідома сила невідворотно тягла його сюди. І зрештою він опинився в місці, де не було ніяких продуктових крамниць. Незважаючи на порівняно ранній час, на дворі почало сутеніти. Сутінки ще не виповзли з подвір'я, з кутків і закутків під на широку вулицю, що спускалася з горішньої частини міста на площу перемоги, і на всю її ширину, ніби легкий сніговий туман, лягало м'яке надвечірнє світло. Але на розі, де починалася вузька Гоголівська з її невисокими старими будинками, стало темнішати, і у вікнах одному за одним засвічувалися вогні. Коваль зупинився на протилежному від будинку, що цікавив його боці вулиці, і почав розглядати його. В ньому жили найбільше пенсіонери, старі люди, і майже весь будинок Скоро вкрився чітко окресленими прямокутниками вікон. Ці вікна квартир від внутрішніх вогнів, від люстр і строкатих абажурів були різні. Просто світлі, рожеві, яскравіші і темніші. І полковникові подумалося, що освітлення ніби відбиває характери і смаки господарів, різноманітні, як і світло їхніх осель. Він перейшов вулицю, і пошукав поглядом темні вікна квартири Людмили Гальчинської. Вони виходили у проміжок між будинками і зливалися з чорними стінами. Похмурі вони ніби нагадували про трагедію, яка сталася тут. Сніг став густіший і колючий. Не знати чого, тупцюючись біля будинку, Коваль повернувся думкою до своїх хатніх справ. Згадав, що на площі Перемоги теж є гастроном, і вийшов на Воровського. Вулиця була сповнена жвавого руху, По ковалях, сліплячи фарами, пробігали машини, з гуркотом проплив униз довгий, як корабель, освітлений трамвай. Дмитро Іванович покрутився на розі, прислухався до Гомону вулиці, і не пішов до гастроному, а раптом знову повернувся до будинку Гальчинської. Йому дуже картіло подивитися, що зараз відбувається з квартирою Гальчинської. Зайняли сусіди? Чи, може, міліція вже передала її в розпорядження житлового управління? Пошкодував, що не поцікавився цим у Андрійка. Відолашна ружена, чи діждеться вона сьогодні чоловіка з покупкою? Дмитра Івановича зараз це не обходило. Він підійшов до знайомого будинку. Але тепер уже не розглядав його звіддалік, а рішуче увійшов до під'їзду. На сходах було темно, хоч вік стрель. Це був той момент, коли вже згасли відблиски слабкого зимового світла, які вдень якось проникали сюди, а економні жеківські електрики не поспішали вимкнути освітлення в будинках. Це був час поламаних ніг, розбитих лобів старих людей, і палких обіймів та поцілунків молодят, що ховалися у пітьмі із своїми почуттями. А так само і злодіїв, які вміло користалися з такої економії. У коридорі було вогко, пахло пацюками і пліснявою, типові пахощі старих занедбаних осель. Під ногами біля порога валялася скручена ганчірка, хто зна коли покинута мешканцями. За сищицькою звичкою ступати безшумно, не човгаючи, яка збереглася у нього на все життя, Коваль повільно піднімався на поверх, де мала бути квартира Гальчинської, і на кілька секунд, прислухаючись, зупинився на сходовій площадці. У квартирі праворуч працював телевізор. Долітала неясна мова диктора. У сусідній розмовляли чоловік і жінка. Поверхом вище, на третьому, у квартирах було тихо. Певно господарі ще не повернулися з роботи, або були чимось зайняті. Дмитро Іванович замислився, вгадуючи розташування квартир. Він ніколи не був у цьому будинку і знав про квартиру Гальчинської лише з розповіді Андрійка і схеми, яку той показував. Зараз, покладаючись на свій досвід і знання типових старих будинків у місті, Полковник сподівався визначити її. Йому нібито конче треба було переконатися, що з квартирою нічого не сталося. Він умоглядно визначив, де має бути на третьому поверсі квартира номер 9 І вже заніс ногу на сходинку вищого маршу, коли йому раптом здалося, що там, на третьому, хтось порпається у пітьмі. Коваль завмер. Через кілька секунд на горі знову завовтузилися. Полковник почав далі підійматися. Його, певно, вже почули. Легке подряпування, шерих припинилися. Не поспішаючи, повільно, Дмитро Іванович продовжував підійматися. Минув іще кілька сходинок, і тепер не так помітив, як відчув, що на поверсі зліва, саме звідти, де він визначив двері квартири Гальчинської, вгору, на останній поверх, Митнулася якась чорна маса. Коваль повністю піднявся на поверх, намацав по три